29. fejezet Katica két hét múlva átkerült egy másik korterembe. Hans Zimmermann a kollégáival egyetértett abban, hogy már nem fertőző, de még néhány napig bent kell tartaniuk, hogy felerősítsék a legyen szervezetét. A torka már nem fájt, és a testén is visszahúzódtak az apró vörös kiütések. De a lelkén még a legkevésbé sem gyógyultak a hegek. A szülei iránti haragja egy másodpercre sem csillapodott. Az egyetlen erőforrás az volt számára, hogy a szülővárosára összpontosított, és arra, hogy miként fog visszautazni, amint módja lesz rá. Határozott kopogás zavarta meg a gondolataiban. Egy hatalmas színes virágcsokor bukkant fel az ajtóban, mögötte egy pepita öltönyös fiatal emberrel, akinek a mosolygó szemei többet értek minden pirulánál. Kázmér! ragyogott fel Katica az ismerős arc láttán. Löwenstein, Kázmér! próbált felülni, de a legyengül teste még nem engedelmeskedett. A fiatal férfiletette az ágy végébe a csokrot, és előzékenyen Katica segítségére sietett. Megengedi? Nyúlt a párna után, hogy megigazítsa a beteg háta mögött. A máma kisasszony miatt. De hamarabb nem engedélyezték a látogatást, hajolt hozzá közelebb, miközben gyengéden megsimogatta a homlokát. Más helyzetben Katica kézzel lábbal tiltakozott volna az intim mozdulat ellen, de most mindennél jobban esett neki ez az érintés. Honnan tudta, hogy itt vagyok? Bizonyára nagyobb hatása lenne, ha azt állítanám, hogy megéreztem. De ennél prózaibb a magyarázat. A hajózási vállalatnál láttam az utaslistát és a kihúzott neveket. Utána jártam a dolognak. Felelősséggel tartozom az általam eladott jegyek tulajdonosai iránt, somolygott. Katica elixírként szívta magába ezt a magabiztos derűt. Szüksége volt a férfi társaságára. Igazából haragudnom kellene magára. Próbálta összeráncolni a szemöldökét. Rám? ökent meg kázmér. Mégis mit vétettem kegyed ellen? Ha nem bukkan fel egerben, és nem beszéli tele az apám fejét mindenféle butasággal, most nem lennék itt. Próbálta a kezét a melkasán összefonni, de az infúzió nem engedte a mozdulatot. Ha nem bukkantam volna fel... Sokkal nagyobb baj lenne, kisasszony. Gondoljon csak arra a két gazemberre. Ki tudja, mire vetemettek volna még. Pedig ők még csak jelentéktelen előfutárok lehettek. Nem tudom, mennyire avatta be az édesapja a részletekbe, de a lehető legjobbkor érkeztem. Minden valószínűség szerint az utolsó pillanatban. Az pedig már csak a szerencsének köszönhető, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült Tiketet találni a gőzösre, mert bizony ez sem magától értetődő. Ne orroljon meg a szüleire, nem volt más választásuk, és biztos vagyok benne, hogy néhány hét múlva tárt karokkal várják majd odaát. Néhány hét múlva? Rezzent össze a lány, megfeledkezve egy pillanatra arról, hogy tulajdonképpen a szülővárosába akar visszautazni. Nem megyek utánuk. Eger az otthonom, egerbe fogok visszautazni, Isten lássa a lelkemet, jelentette ki dacosan. Tölthetek? Nyújt Kázmér a vizes kancsó után. Katica csak egy bólintással válaszolt. Nehogy azt higgye, Katalin, hogy egy ilyen hontalan figura, mint én, ne értené meg az érzelmeit. Épp ellenkezőleg. Hiszen utazni csodálatos dolog de csak akkor, ha az embernek van, hova hazatérnie. De kegyed most illúziókba kapaszkodik, a múlt által megrajzolt emlékekbe. Katica összeszorított fogakkal hallgatta Kázmér szavait. Nem ráharagudott, hanem a tényre, hogy minden bizonyal igaza van. Én nem követtem el semmit. Miért nem mehetnék vissza? Próbált vitába szállni. A törvény az én oldalomon áll, és vannak ott elegen, akiknek fontos vagyok, fűzte hozzá bizonytalanul. Valóban lennének? Hiszen Palkó semmit nem hallat magáról, pedig már vagy tíz napja, hogy újra írt neki. És Zsuzsi? Hát nem arra készül évek óta, hogy a tengeren túlon próbáljon szerencsét? Bolond lenne rávárni, ha egyszer úgy adódik, hogy végre útra kellhet. És Gizella? A dadusa tudott az apja tervéről, mégsem jött velük. Ezek szerint nem volt elég fontos neki. Bodza pedig talán már meg sem ismerné. A törvény ugyan, kisasszony, ne legyen ennyire naív. Az apja sem csupán a törvény elől menekült. A szégyen és a félelem volt az, ami meggyorsította a lépteit. De még mielőtt gyávasággal vádolná, védelmembe kell, hogy vegyem, hiszen a saját bőrénél is jobban féltette a lányáét. Ezt az érzését őszintén megosztotta velem. Olyannyira, hogy itt hagyta Hamburgban egyedül. Nincs egyedül, hiszen én itt vagyok, felelte Kázmér, mire Katica félszegen elmosolyodott. Zavarba hozta a látogatója. Azt nem ígérhetem, hogy sikerül néhány nap alatt helyet találnom egy hajóra, hiszen az sem elhanyagolható, hogy milyen körülmények között szeretne utazni. Nem lenne magának való egy ablak nélküli harmadosztály, ahol függőágyakban töltik el az éjszakát, ahol csak két naponta szívhatnak az utasok tiszta levegőt. Könnyen lehet, hogy újra megbetegedne, akkor pedig vagy nem engednék partra szállni, vagy azonnal karanténba kellene vonulnia, ki tudja, milyen orvosi ellátással? Beszél egyáltalán angolul? Egerbe kell visszamennem, ismételte meg Katica olyan hangosan, mintha magát akarná meggyőzni a hangerővel. Katalin, kedves! fékezte le Kázmér Az édesapja szereti önt, és feltételezésem szerint ezt a környezete előtt sem rejtette véka alá. Már pedig aki szeret, az sebezhető. Mit gondol, milyen hamar használnák ki kegyed visszatérését azok, akik felé edelényi úr tartozással bír? Ha visszamegy, annak a családja látja kárát, és bár most haragszik rájuk, biztos vagyok benne, hogy nem akar rosszat nekik. Mindjárt felrobbanok, közölte Katica meglepő őszinteséggel, mire Kázmér elnevette magát. Már az első találkozásunk óta tudom, hogy nem veszélytelen a kisasszony közelében lenni. Most Katica volt az, akinek mosolyra húzódott a szája. Egy pillanatra szótlanul kapaszkodott egymásba a tekintetük. Katica úgy érezte, hogy a máskor mindig magabiztosnak tűnő házaló arcára kisfiús zavar költözött. Sajnálom, hogy megbetegedett és sajnálom, hogy csalódott, hogy úgy érzi, kihúzták a lába alól a talajt. De megköszörülte a torkát. Bocsássa meg az őszintességemet. Azt azonban egyáltalán nem sajnálom, hogy Hamburgban tölt még egy kis időt. Ígérem, hogy az itt léte alatt vigyázni fogok magára. Feltéve, ha megengedi. Innentől kezdve Kázmér minden nap meglátogatta, és miután a kórház engedélyt adott a távozására, maga kísérte el a szállodába. Szobát is foglalt neki, jó kapcsolatainak köszönhetően igen jelentős kedvezménnyel, ami egy időre legalább ezt a terhet levette Katica válláról. Az apjától kapott bankókkal igyekezett takarékosan bánni, leginkább a hajójegyre kellett tartalékolnia. De Kázmér is vigyázott a pénztárcájára. Nagy vonalú kísérőnek mutatkozott, bárhova is tartott vele. Rendszeresen meghívta ebédelni. Ő fizetett a színházban, és hallani sem akart arról, hogy a korcsolya kölcsönzésnél Katica vegye elő az aprót. Figyelmes volt, kedves és remek előadó. Bármiről is mesélt, Katica csüngött a szavain. Kedvük szerint lubickoltak a magyar és a német nyelv tengerén, hol Katica segítette ki a fiatal férfit, hol Kázmér mosolygott egy-egy nyelvi botláson. Gyakran szándékosan nem kiavítva a lányt. Feltűnő jelenség voltak. A szélparcu hamburgi divatot még nem is igazán követni tudó lány, és a kommersz öltözékre fittyet hányó fiatal férfi. Kázmér, ha úgy tartotta kedve, a legkülönfélibb mintákat és színeket öltötte magára, de mindezt egy olyan magabiztos eleganciával, hogy még azok is elismeréssel szemlélték a szettjeit, akiktől távol állt az e fajta hivalkodó öltözködés. December első napjaiban már olyan gyakran mutatkoztak együtt, hogy a legtöbben egy párnak tartották őket, azt feltételezve, hogy valamiért nem akarják még nyilvánosságra hozni a szerelmüket. De ilyesmiről egyelőre még nem volt szó. Tény, hogy Katica egyre erősebben vonzódott a férfihoz, és ebben az is nagy szerepet játszott, hogy sokat köszönhetett neki. De Palkó létezése visszatartotta attól, hogy közelebb engedje magához. És Kázmér szándékaiban sem volt biztos, mert bár nem hiányzott a társadalgásaikból a fölt és az incselkedés, a kapcsolatuk csupán baráti volt, és mivel Katica még mindig bízott abban, hogy postát kap Palkótól, egyelőre nem is kívánt változtatni ezen. De még nyolc hosszú hét után sem érkezett üzenet. Advent utolsó vasárnapján korcsolyázni indultak. Az Ászer holtágából duzzasztott belvárosi tavat csak akkor adta ki a tanács a téli sportok kedvelőinek, ha legalább két hétig nem szökött a hőmérséklet, mínusz öt celziusz fog fölé. Csak a 20 centiméter vastagságú jégpáncélnál lehettek biztosak abban, hogy nem torkollik tragédiába a mulatság. A tó megfagyott tükrén több tucat bódé várta az ifjakat és öregeket forralt borral, groggal, sült mandulával és fánkkal, és míg néhány évtizeddel korábban megbotránkoztatónak számított, ha egy nő csatolta fel a cipőjére a korcsolyát. Gőte, a téli sportot dicsőítő költészetének köszönhetően egy ideje már senki nem akadt fent, a sebesen suhanó hölgyeken. Katica ugyan még csak bátortalanul tipegett a jégen, de így is élvezte a délutánt. Pontosabban ötig volt a boldogsága felhőtlen. Akkor bukkant fel ugyanis, egy mutatós és felettébb jókedélyű hölgykoszorú. Természetesen nem maga a vidámság bolygatta meg Katica lelkiállapotát, hanem a tény, hogy a kisasszonyok egyenesen Kázmér felé vették az irányt. – Lővensteim Kázmér! – integettek már messziről, szágodva közeledve Kázmér felé. – Az ő Kázmérja felé! – figyelmeztették Katicát az ösztönei. – Látod? – nem menekülhetsz előlünk. Hiába nem nézel egy ideje felénk, mi akkor is megtalálunk, gügyögte az egyik, míg a másik egy cuppanos puszit nyomott a férfi arcára. Sajnálom, hölgyeim, de mostanában sok egyéb teendőm akadt, szabadkozott Kázmér mosolyogva. Mi lehet fontosabb a nőidnél? Pördült egy rókagalléros bundát viselő nő a férfi mögé. Hogy hátulról átölelve leheljen még valamit a fülébe. Katica nem akart hinni a szemének. Mégis kik ezek a perszónák? És hogy merik venni a bátorságot, így bizalmaskodni az ő? És itt elakadtak a felbőszült gondolatai. Mégis ki neki gázmér? Milyen jogon háborodik fel? Hogy várhatná el, hogy csak ő legyen az egyetlen bizalmasa? Elöntötte a féltékenység. Miattam nem ért rá. Velem töltötte az elmúlt hetekben minden szabad percét. És ha nem bánatosak a hölgyek, most is ezt tervezi. Nyúlt Kázmér keze után, hogy egy nagy lendülettel maga után húzza. Ha nem bánják a hölgyek, nevetett fel Kázmér a nyelvi botlás és az egyéb történés okán. Parancsol ráncolta össze Katica duzzogva a szemöldökét. Ha nem bánják, nem, ha nem bánatosak. Bár tudja mit? Nekem így még jobban tetszik. Tartsa meg! Mosolygott, majd a hüvelyk és a mutató ujja közé fogta Katica állát, és finoman a szájához húzta az ajkait. Nem mertem remélni, hogy ilyen kellemes élménybe torkollik majd a délután, Szólalt újra meg, amikor elengedték egymást. Most már csak abban bízom, hogy a hír, amit át kell adnom, sem veszi kedvét. Katica egy picit hátrébb csúszott, hogy teljesen ráláson Kázmér arcára, hogy már szavak nélkül is fel tudja mérni, mekkora a baj. Hallgatom. Sajnálom, de a fagyok miatt tavaszig leállnak a hajók. Még három hónapot szinte biztos, hogy maradnia kell. Katica szomorú arcot vágott, majd lassan, felfelé ívelte lebigyeztet ajkait. Ha nem bánja, én nem bánom. Csúszott újra a férfihoz, hogy egy csókkal pecsételje meg a válaszát. Katica aznap vett utoljára tintát és tollat a kezébe, hogy írjon Palkónak. Már az előző három levelet sem a birtokra címezte, hiszen amióta megtudta az utazásuk valódi okát, már nem lehetett biztos benne, hogy kit találhat a házuban a postás. Ha Gizella már nem lakik ott, nem tudja átadni Palkónak. Istenem, hogy miért nem mondta meg a fiú, hogy hol van a szállása, hogy miért kellett előtte szégyelnie a körülményeit? A Bartos Zsuzsihoz küldte a leveleket, megkérve őt, hogy adja át a fiúnak. Csomagot is küldött a barátnőjének, szappant, és egy sejemkendőt tett bele. Mellékelte a szálloda címét is, szépen kérve, hogy őrizze meg bizalmasan, csak Pálnak és Gizella néninek adja tovább. Postafordultával jött a válasz, amiben arról írt Zsuzsanna, hogy nagyon sajnálja a történteket, de legalább miattuk ne aggódjon. Gizella néni és ő is talált új helyet. A Vargáéknál vannak, alig párházzal odébb, az edelényi birtoktól, amely további sorsáról egyébként nincsen pontos képe, de amint tudomás szerez valamiről, megírja neki. Megköszönte az ajándékot, és megígérte, hogy Palkónak átadja a neki szóló levelet, amint találkozik vele. Azóta nem kapott hírt egerből, de úgy érezte, hogy neki az aznapi történések után még egyszer hallatnia kell magáról. Palkó, édes Palkó, hogy feledhettél el ilyen hamar? Vagy a haragod nem tud túlni? hát nem kegyelmezel? Ez már a sokadik levelem. De úgy érzem, hogy az utolsó. El kell fogadnom, hogy a hallgatás is válasz, Hogy neked már nem hiányzik a kis katicád. Csak remélni merem, hogy jól megy a sorod, Hogy a szerencse kíséri a lépteid, Még ha már másnak is adott az édes csókokat. Én a körülményekhez képest jól vagyok, Ha egyáltalán érdekel. Hamburgban a nagy hideg miatt leállt a hajóforgalom, Egyelőre még maradnom kell. Gondolatban még gyakran visszajárok egerbe, de most már csak előre szegezem a tekintetemet. Isten veled, kerekes palkó, Katalin.